aldeonde izuela Belarriok gure homi txikia atera dugu ordu betez eta orain gure etxe bertsolari txikia aderatuko dugu gure erraietatik horretarako sortitatik 9etara izango duzu bertxoko aste azkenero bezala alabediko uinetan eta amak edo semeak edo spiritu santuak daki beste zenbatu gine eta mm, web horritan ematen duten saioak Y ahora, ¿qué tal de Andáuzcate? ¿Señor de Hijo Joaquín Arrachaldeón? Arrachaldeón, Bert. ¿Hacemos? Ondo. Hostuta, Piscat. Baina ondo. Hostuta. Va, aquí su... Negúa. Negúa. Odo el vero coi, esa iguripasa. Arrachaldeón, Gauza. Arrachaldeón, Bert. ¿Zu que eres veros a daucar su boto eh. Se ve eso, se te ha visto, ahora lima te Pobadiga, fuera. ¡Baja! ¿Naparra estatua en defensa betikoa? ¿Guk Bercho estatua? ¿Sortu barco de nuque? Ba, ba, ba. Bercho estatua bat, egingo diogo no bestela. Bercho egingo diogo estatua. ¡Baa! Ni que ningon nuque tatua Ba, es es. Lascao chiqui. tipo... Maradona que era maten du babesoa no, no, che guara. Bueno, ya me chiqui. I love you, eh? Taztia anida tita I love laskaomendi Ez <oterra> tu lertu es eletiketiketiketan duen barra hori ez atrakuan Sukelingo zenu kelaakoa ezta? Eh... Nik chirrita duka tamen Ahai, eh? Uuh, kuf... Uuh, kuf... Uuh, kuf... Chirrita! Ema te dupera, dukasu la... Aztira, aztuta Aztere, aztere, nid, chirrita Chirrita dukasu, tatua, atuta, Bueno, añori gutxirekoa da. Gaur, gaur gutxirekoa da. Ujito txirita de kata, tuatu, No notizia. Nafarrako bardoak 2012 bertso ekimena aurkeztu dute. cuadrilla artekoaren kopia merke bat ditu ditzen zaigu. Konparatuko dituzue eh? Ricardo Gonzalez eturana eta Julio Soto. Mm. Asteburu honetan hasiko da Arabaako cuadrilla artekoa. Lau saio egongo dira eguzkiloreak, katua, gizarrak Así es la tabla, Kasteburgo neta en coche como al hetero aneringo duelo. Etza, yo importa, aún día daeta. ¡Nasqui! Ah, ¡La tabla! ¡Gracias! ¡Gracias! Bera Martin Berasco te big berchozko lanemandu itzena herri eta goinu sopa dira bere aurtengo berritasunak. Sebastian Lizaso emango dizkio klaseak Janari Truk Artzak Arginano. Artzak Arginano. A ta ta. Eta gure sekzio izarraren barruko notizia, izarra beti bezela izango da... Bizkaiko notiziee! Bizkaian beti deko gus notizionak eta! Zean inegondok hostielango saioa azte buruen, anibilidosak punta-puntako berzolariek, puntea jok puntuke... Eñautin chaurragak, oh. intzurrek eta agak janjauriesan osteko afarien. Katuek itten jo gumiau. Da ocolea je kok gozoa. Gumiau eta çakurreguau, ola ni <niten> jauri bai. Berzudan eitea dokau. Bai bai bai bai. Bona, ba hoize gure <risa> <risa> <risa> De YouTube sei zui ki tokoki ngarkemanaldia. Eh, orain arte, eh, bueno, a ber mendikaurrera hobetzen dugu. A, a ber, eh? eh? Eh? Eta hobetzeko hemen euskago gure bigarren eh, atala eta nikuztude sintonia hartzea ahztu zaigu, baina honena dela, sintonia jartzea azta? Bai, bai, bai, noski, noski. Sintonia gabe sin deserregin. Bai. Venga. Oh. zunmaya. Hastu gurutate izan den eskala herian berzari da bat alde baterik Donostian izan genuen eh zentro neurologiko etako bat eztaikitu joakin. Hala da, bertse eguna ospatu bai zen kursalean, bueno, goizean poteoa, gero kursalean saioa eta gero gauean afalostekoa. Hala da bai. Gero bata planeen after hauera. Eh, bai eh, hau da ordu ostekoa, eh? Eskala uh -huh. jatorrean esa da. Bertseguno izaten da, urtabelean Berso de Moraldia, urteko Berso de Moraldia Inauguratzen duen egun Politoietako bat Nola esan, famoseteak eta errixeea Elkartzen dituen egun Oietako bat, afaldo dezakezu Jon Zagasuaren ondoan gainarekin zagardo bat hartu Zer politaren Zer politaren ondoen Zer rollitoa sortzen den Erri txiki bateko bertse eskolako neskatilak Jon Martini begira Kantei gazu, kantei gazu ez zimabak ba? Errimak ezango dizkizut, Martin, Atxegin, eta Ekin Hori dena, pasatzen da bertxegunean, baina eh, nik uste egitali zentrala izaten dena de Kursaleko kuboaren barruan egiten den zaioa Right. Eta urten gai bat izan zueen, eta izan zen, bertzozalekartearen, okitagozgarren urte urrena? El domino aziren, sí, 25. Uh, 25 yeah. yeah. 25 years. It is but return. Oh yeah, the celebration was really great, and yeah. the, all the records were here. Yeah. Eta, txeta, pliz. Gaiak. Bai, nik uste dute, onena dugula bertso egunen erasuzen joan eta bertan asizen Eta, zu egan izan zineetan? Gui egon ginen, baina egon ginen, fokoak eta mugitzen. Ah, fokoak eta... Eta, bai, baina fokoak ditxamara ziren. Dominoak hondiago gabe gabe gabe. Ba, jo esan nirete duen gehiagin mugitzen egun. Bai, nahi, nahi, nahi, nirete duen. Eta hondo ez, uste da hondo. Linen goa enfakatu geroen jona Azpillaga hondi aldian ez da Az normala zuzenean ikustea eta kursalan egon gienoak placer izan genuen bai tamendu kaso joan ezke hasierako agurra tira ba agur txaldeon ongie torri agor denodi ahurrena omenaldia izan nuela da hogeita bosgarrena bertzo zaleta bertzo lariak bildugera alkarrena hau da munduan Gaurre egingo den jaialdirik ederrena. Milia bedererazi duun berroita. Amar garengo urtian, Lenengo plazan kantatu nuen, Amor maitian, Iluro geita bi urte pasa, bersoetan jotakian, da jarra itzeko itxear opena zutinagon bitartia <risa> irugarren bat Kanta tuko bet, eta auda da Kursal antxoki eder hainbeste alkartu gera, abertzale zintxot izaten jarraidezagun aurrera lelengo mailan jarri ditzaten euskadieta euskera <risa> estilo klasikoan, han espillaga estiloan baina ondo em eh, saio elegante ez ta Oso elegante oso elegante bai <risa> Bueno salto ingo dugu beste leku batera Donostitik Sea nire joangoza Donostitik eta sea nire ko... Kamiño hartuko Joagu Nik zuremenu zer leo geñaudin txaurragari aus asaltzen. Bai, aurretik izan berdugu, zanoriko saioan beti horren die la Ni, nebezuita koiko. Justifikatzen du bere burua. Atzera eskuak. Irati eran arauak. Atzera. Betia orrera. Orrera orria. Xanuri, xanuru, xanuri aldera gatu. Bueno, gure lagun, eh, es, gure lagunez. Eh, Fraga Ilzen. Fraga. Fraga. Eta berari ere kantatu berri izan zioten bertsolariak. Ez dutu uste oso gustora. Bueno, Venga, vale, shit the night, venga. Tuta, horra dirtela. Cánovas il sanean txirretak bertzoak. Oin Canovases bai fraga hilde. Hiruroke fragari bertzo bana, esker. Detalle bat da estudiata. mikrobarik antetan zan. Good, right? this next one especially for the woman right listen act if women eh, gure, gure lagunak eh esan duena izan da ba eharra eh, eh, eh, mm, Ameche en Bucaera, Esquerra Guerra, Juan de la Euskara Bañola, Nago. Esta su esena en vueltatuko Venga, Wander. A ver, Wander, todo sube, mañana oriesta. Vai, vai, oriesta anduve. Guas en Bercho Gunera. Guas en Bercho Gunera. Guas en iz daieran ez da ez saltan dagoen bertzeguna. hori da, gozten kursala berbait. Gaurko E hala drena estancia gara. Arabako korillo arteko txapelketa gustamalde badago, mintza batean gaurko saioko zerbei jartzen. Zerbait, zerbait. Bueno, ser. Sarticiali. <risa> eh, bueno, jarringo dugu, no, no. orduan Bertxgunerra Itzuriko bara eta eh ni gustez uto honen dela. Bai. Senbakien artean Gaijartzaiak jarri zituen Karrika eta Gaztelumendi. Badakizue, e domino dominoa bueno. zela gaia eta dominoetan beti dila makiak bi, 5 6. Remember, <risa> eskuaso Aimar Karrika eta Peñal Gaztelumendi Gipuzkoa. Eh. Senbakie gehin eta? Bai, bai. Venga, venga. Akon. <risa> <risa> Beñaga Estelo Mendiz eta Imark Arrika. Zenbakiek zenbakiek neurtzen dute dena gure gizartean, baita eskolan ere. 0tik 10reran notaak emanez da ikaslea ona ala txarra den. Zenbakitat nautzen da eskolan porrota zeinarrak ezpa. Zuezerate, gelako azken lerroan eserita zaudetenak. Kategorien arabera gaur, bere iztu oida klasea, atzean gauden zaila delako, gubiok gobernatzea ta nahi badezu zero gaineko nota bat ateratzea ezta bat idea ona nerea kopiatzea nerea kopiatzea Zaliezaguntzaitut laguna ezazu hori espero Naiztak nik naiztatzuletak koltsikoetan Edukinik horren bero Gurein guruan irakaslea beti bilzen da edo Zuk ere zero izango duzu, nerea kopiatu ezkero, nerea kopiatu ezkero. Distantziekin ere ikusten dut, naikoa gaizkin zaudela zentimetrotan gutxixeago, behar lirake horrela, irakaslea azalpenetan, zenena legin itzela, baino burua borratzen dugu, arbelekoa bezela, arbelekoa bezela. Sentimetroak aipatu eta nik horri eutxirik tinko Ia bimetro dauzkat laguna eta pausoa horren zinko Zuri begira ni harri zerik ezazu mutiko Arbelean ere idaz daiteke zuetzarela ziko Zuet zarela ziko. Zuletretako mutila zera eta zenbat metafora ulertu ezinik arbelar iso bi denbora Goitik bera neri begira, zabiltza nahiko gustora, oso altua zera bai baina, zero biderbi zero da, zero biderbi zero da. Osorrutira ezin iritsi zure bidetik jarraika, Jolasgaraira joan gaitezen, ez matez geio aipa, nola pilotan aritzen garen, beti doblea naiz guaita, beti geratzen garelako gu Ogeita bita amaika Ogeita bita amaika Komentatzen aiditu gara ez bai Joaquin Aimar Karrikaren licencia. Guaita. Bai, hori eh, comentatu dugu ba eh LFPen jolaste zuen baten izena zela. Bai, <laughs> <Bye>. eh, Liga <laughs> Profesional de Fútbol. <laughs> Liga BBVA dena. <laughs> bye, ah, ya, claro, vale. ya, ya. Benetantz, guaita. Tío. Guaita. Bai. Bueno, seguís según horrera eta goazen berriro sean urira. Goazen, e, goazan bad. Bai, ez dakite ni isailak ezago Gipuzkera Bai, eh, beitu esperimentu polibate egin zuen intzaurra jaunak eta zen Gipuz bat Bizkaiera jarri eta Bizkaiera bat Gipuzkeraz. Nik gustak gehiago kostatiko saiola Gipuztare. A ber. eh? A ber. Bai, amena kasua. artean beti guten dire problemak. Auso bat ino denean da bertan edo oseanistarrak, biharostarrakaz, edo giputzak bizkaiko, biz, bizkaitarrakaz, orduan zuek defendidu bezu bakotsak txak, batak bizkaie dabesteak gipuzkoa. Beharik eta apurret konplikau egingot. Maialen, dau harik sanoa zanua da, dan ontzapbe, eh? Maialen zuk bizkaien alde. Defendidu besu bizkaiko kontuek, salduin bezu bizkaia. Zuk ostera gipuzkoakoak, don dino gehio konplikaukot. Bailen, bizkaitarrez. Igor, gipuzkoarrez. Euskal errixen etorkizune, ez lehi itxi zeuen esku, Bizkaialdien aldien gentie da Ondota presto Berdin konzertu futbol partida Antzerkiedo aurresko Publiko askos bero hauetan Indatua haueteko Nik no, eztu eh, eh, eh, entendidu azkeneko hori, eh? Ipe etxoat, entendidu azok. Hure bizkaia <laughs> zetxuek itxero azok mota. Bueno, Bona berkiputza, berkiputza. Republiko naturlata Berua famau nahi nuke Zagardot egin bildu oidana Mendez, mendez urtez urte Bizkaita rentzat ere entzule Onena antxede zute, eta zinezten espadiazu, etortzia daka zute. Hau earki, etortzia daka zute eta... Nat Latula ta Latula i Latula ta Latula ta Mendin yedi Juston munta ka edolekitxo pentsauz e kicho, onda zamodo. Gero durangontaseaniko palatixuen akordu Gu gen hemedo euskaldunaz be Arrotzen gara gero eta eukiten hasi tepentzau Bilboere ere badeko Sari zer lanاونa gochar. <coughs> Hombre, bizketa rentadorren ah, Ya. Na, las... ya. Mm. A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> futbolian dago leia anoetara etorrieskero peintsat golak, ja. golak ikuste ja terra polija un zakolak ikuste zehaztu esti esti ke sehasun bai bai aidak eh goi ikusileike bai Ikusi gipuzkoak zenen au Zaktien. Bizkai aldera buelta egindan naiz dabilzan aspaldien Ezaitxe zartu ezaitxe zartu zu futbolaren bidien Zuei eskeniko dotzu eukopa irabasten dogunien Bizkitaren eh, zaina Parkatu baino kopan kontuba este zuesa angoseri jo Aurten diz gustu galanta de su futbolaren merio. Bizkaia famatutzen zabiltza E setente iu adillo Suen izkera raro reke estu berxotara eta pere ikurubariah Gaur Bercholaria Bercho Cursaliel wow. Gaur Bercholaria Esquerreco Anca Salchada Oetic De rigor Jumbear Naukelaco Bestela Los... saldugade gogo charres besperan saio eduki baituen altan, altan. ochean sartuda Citroen ZX Volcane 2.0i milla derechirión con la roguita sespico modelo A. berru milla kilómetro milla verso saio eta arazo bateres eta pere ikurubaria Arrate irratea biztu eta barreba karrizketa azida. Autopista o etxeagate. Autos garate eo etxepista. Sakezpeare earkizartze koizian goiz. Atxetearen bizta ikaragarrietaz gozatu du autopistan noski. Eta askenean zarautzeko peajean geratu behar izan du beharrez. Viatec, arasoa que mandició a Esquenaldián. Susmo a Dauká, un ayagirre que se so te dio en la Porto. Kuchivalit, ¿A dónde va usted? No, Jumonauta. No ¡Cursalea! ¡Que es el Bercheuna! ¿Qué me estás llamando, verso No soy del Berzo, soy de Barbate. <risa> bueno, ¿a dónde cojones se dirige? A la... a la capital, señor. Agente Chit Goren Pero ¿cómo va a, a la capital si está en dirección a Francia? ¡Adonostia la leche! ¡Yo tampoco sé una la hostia o darte una leche! Ita, piri, y guri baria Echambezmiko piñu guztiak contatu ostean Dukadosa piztu eta capitaleruntz habiatu da Berchozahar bat etorrizayo burura Dork egindu gure galde, Ata koharritak galde, Baina beti bezain trebe, Blablabla, pasa, paseo maritimoko kresala begitartean sumatu, eta kursaleko parkinean bertan aparkatu du. Bueno, ondo ziok, noizian ben kapritxo egun bat hartzia. Zuritu bi zurrito eta hairu pintxo handitu. Jaz! Yes! Ila ete soldak aztaludiak gutxiinez, baino bersoeguak mesidik! Da ez Leo Menzi. Kostata baina iritsida kursalera. Bere ipurdia famoszioren baten ondoan jarrriian. Lau vueltata eman ostean antopatu du bere lagunt zara feliz ira susta barrena nola ez kritikak kritikak eta kritikak indi burua feliz tripabaino geio asi zaik eh hombre i se musiendo i sempre patue garco feliz Bueno, domina, domina, domina, domina, domina, no, a ver, es que traba duitena laudia. Domina, domina, duko yao, domina, duko yao, domina, duko yao, domina, duko yao, Yo, domina, guin, eh? Vai. Ondo zio, feliz. Burua kabichalzaik, hafaiko, arraizopan pucheruan. Vai, huizuk, huizuk. Seiriu, eh, gaitu, ka kamate. Zaiua, <risa> asida. Teloia altxatu eta azpilaga agertu da bidomino fitxaren artean. Bertxolariak, malkoari ezine utxirik horrela pentsatu du. Guztoak okatu konikek partida irekin, John! Agurra botatu eta bertxolariari ondorengo zailo guztia zaborra iruditu zaio. Mendiluze eta barroso lokaztuta ibili dira. Afro nintzaren hilet antrabatu da ametz izortezko gizona eta aitzol barandian eta Iñaki Binaspre domino fitxatik erortea deziatu du. <gülüyor> Ez zindu gehiago. Altxa, felizi tapete bateman eta kanporadoa. Hau ikustia baino, nahi jo, kupeletan leku hartu. Lehenengo jarri da filan, ateak zabaldu baino bi ordu lehen hau. Pingani jo dunak hau esan dio. Iparka e, atribintzia, baina nora zoaz? Apaltea, zeustepa! E, baina oraindik, bi hor du falta dira. Falta! Hemen falta dana hiri zaplasteko da atematia dek! Ez handauke zautzen! Izena, izena esan dionean, ateas abaldu dio. Baina di, su, seguridade gelatxokoa. Han behar izan du gaua, afaldu gabe. Gauen dior! <risa> <risa> Urrengo goizean autoan zera pentsatu du. Bertso eguna, hoita bi Oitabit hiru lari, iru gai jartzaile, mila eta sorti zule, segin yeah. da perroa afaltiar, txoko eleantia, ta honen afalta, ni! Klaro, klaro, klaro. Hori esan eta kursaleko parkineko faktura horre du indudu. Beste urte batez, bere guruari egin dio, ez dela kursalera boeltatuko. Me cago en Dios <risa> Zibra Streifen Paxa Esplüte Zebra Transito Nomantua Balmaier Raizfanz Zibra Rabremio Rai Zandu Villa Bide lecuberean el Cárceco Zebra Bidea Lauretatik aurrera Aztelnetik hostidalera Tastazetalabe dirratien Zibra Zibra Zebra Transito Batua Balmaier Hayanada, 107.4 Hayanada, Uñaki, Ratia 96.5 La Rioja, Treviño y restauradores alrededores 107.7 Esta voz es la pirarica A la bebe y Ratia si, no si no nos oyes pues oye ¿Me no nos Yepa. Yepa. ¡Yepa! Bueno, Bertolariaren, gure, Bertolariaren, eh, eh, tragedia entzundu, Bertolariaren, no la pasada esa gau soa seguridad de gobelatxe manzartuta. Y... Y ya te han usan ya al aire, eh, guu que ¡Ah, eta se ha ido aún balcanera! ¡Bai, <tose> guapo, año que llago! Dai, dai, eta ne guste sustraik colinda, eh! Eh, atzekoi kantatzen jarri zuten. Letxaro Azkunek, Joana Itzainak eta Felix. Felixasu, Felixasu, Felixasu. Bagoitan puntu beltza topatu behar izan zien sustraiko linak eta ondo arituzen lan hori. E, bai. Adi adi, adi buka era. Eta adi entzun iturriagaren erantzuna sekularkoa. Ja, yeah. da Atzeko hauek, jiru hauek eta hoin datorren hau, eta amets, ondo ezagut zondituzun pieza dira. Te zeharrak. Mino badute euren puntu belta. Amets amatxok kutxun, kutxun, kutyunean Neskak dio bikaina damaitasunean, Nik diot ona dela laguntasunean, zuek ia onena berso jardunean, baina inpresentable bat goz ez Baina inpresentable bat goz ez Lagutzen hau dut lagun urkoa? Zeindudan aulezia nundudan trukoa, Hai baina fisikoa biok antzekoa, begira aurrekoa horra atzekoa, Norddago segehiena pasa dudakoa, nordago segehiena pasatudkoa. Peña izan liteke latoso xara, Baina lagun arteko gatzata piparra, zukaldean e badu halako indarra, baina estu hartzean raka atzaapara, atakea da bere defensa bakarra atakea da bere defensa bakarra. Mundura sukaldari sortu oten nintzen, ta hemen zu begitzen. Arrazoi zelebreak haidira ugaritzen, sustrai esan dezuzuk ta ez detenten atakatzen ez duna ez da defenditzen. Atakatzen ez duna ez da defenditzen. Maialen beti sutil, ta jator gizako, Azalduta esaten dit, Ola sustrai guapo, babesten ditu bere, zartan novato, bato, baina falo bat badu, ta esan beharko, Irabasten du galtzen ez daki Irabazten Irabasten du galtzen ez daki elako Urtiketuhiko zan behin baten txapela... Baina badakit galzen ena izain txepela Punto belzak badauzkat igual bat itzela Onarzen dut gehiena erdiegia zela Guaporena onartzen dut lizentzi bezela Guaporena unartzen dut lizentzi bezala. Unai desastre bat da egiten badu jai, bat latza botatzen du tapoto ere bai. Goxo joaten zarata berak anda porai edo zer egiten du edo zer, baina ai, benetan horrelaxe maite zaituuna na benetan horrelaxe maite zaituuna! Artu dut matrailean zure mihaka da. Veltan dijo akizu muxuz ostikada. Puntu beltza zuloa, dutnik beharba da. Universo ban hainbat daudenen erara, Zurupatu gozaitu turbiltzen bazara, Zuupatu gosaitu turbiltzen bazara, urpatuko sai ditut hurbiltzen bazara. Ara. A la ver, ya va, ya va, gauza. Ka pasa urrunetik ere zu urpatzeko. Ba, du atractivo beltori, No sé si es la misma. Bueno, Bertsa guna, karri ziren beste nobeda de bat, es oso gustokoa. Eh, imano laskano... Eh, laskano, que esan zuen. Erretiratugon, egingo dela plazetatik aurten. Beraz, eh, suposatzen dugu, hau izango dela azkenetako saio bat, egingo duena. Bertsa gunekoa, bueno, hendik urtea lusea da egideza, ne? Eh? Baina... Baina, bueno... Izen zenpizka bat hori, e, nola esan, despedida moduko bat ez da? Ba. Jendearen aurera. Berak, nahi izan zuen ikustu dut agurtu bertsegunean. Dai, hori da, hori da. Egun ego pidea, eta hori da. gurtzeko, ametsartalius ekin edun zuen puntukako saio bat, eta nik uste arratzaldeko saio bat izan zela? Dio Of course. Hemen daka zuen. Imano Lozka, no, eta ametsartalius. Ara hemen zuen aurrean, imanol eta amets. Estabilta bata bestearengatik oso urruti. Gaur domino fitxeak ditugu hemen, begien biztan, zuha gingu duzuen oski domino fitxatan bakarra dagoela punturik ez zuena. Bazue goixen berduz elkarregin puntutan. Astiro, astiro mera zekinbea harko zerotigasita ea teratzen du gun numero politan baho asillas aigo gaurremengo sita neuere torri naiz piska batazita Estiot deu xulertu domino arena i sangoda domina ezin itegena sui bilia lzarapi esetan barrena go domina esigna oientzako pena Askatasun gozean nahiago ibili Baina egin beharko da hortatik bijili Numeroien gaitzak ez gaitza laitzali Askoz nahiago dugun letrak erabili Za sentiran bazuen umetan jolasak ia denbora gi ezaltzai go pasa zertan pasatzen zen dun orduan arratsa algenduan modu aneta geure kasa Tiragoma espazan bagendun porkaxa <coughs> Bigarren itzorre egin sortu zaikarkaxa <risa> Gaurko gazte jendea ikasten eskaxa Tiragomaz tiratzen hortan da errasa Erukiko zenuten bainor a botea baña na punterilla sarriarlotea seri egin nahi izan zenion kolpea egiten ez genuna geldi gogotea Zer baiten zaia behar zazoi genu handa. Tagero iritsi da beste batzuntxan da. Gude gaztea doa olaise ju handa. Ulertzen aldi da zu nintendoe Horixei izan du gure tiragoma Oneki minza zehea jauna ez da broma Pentsa izan naizela ni Nintendon ni ona Errespetatu za piixga bata aitona. Nere txargei egida izketa berria Badak aldatzen doala erria Jakintza kontu horretan beti naiz urria hartuko zenio keste ugeren eurria Geure jolasakola dijoaz aldatzen eta aldatseri ganean ez dute pentsatzen. Asi beharko degu guk piezak banatzen. Beti zorakeri yan ez dira nekatzen. Bukatzuko alde egu puntoan jarduna, ezingo da pasatu kantari eguna, ta emendikan aurre era aldunaka alduna, hortan beti izan naiz nitxe apelduna. No, es que no despedida, Polita, está. Verdad. Baixua, baixua apuntaka, ba, baixua ona. Be papeletiga ni era respetatu aitona, ta ez dakizerta. Ando. Bueno, güere despeditzen asi bar, eta horretarako eh Jon Aspilaga zaldu badimazuen berzecuneko saiaua. Itzi. Itzi, majisa. Promesa main sarasuak kititzen. Kantari eta ditu ziren guztien, guztiek da eta politika, politika botazioen, ezta. Ba, ba, ba gainera Ausardiarekin eta Antope. Ba, bai. Ba, ba, ba. <tose> <tose> gasteak fuerte da to. Bera izantzen eskolarteko chapelduna, eh? Ustez baietz. <tose> Aurreko urtean. Bueno. Gonta okay, da gasteak fuerte da to. Gasteak fuerte da to, bai. <tose> <vai>, <tose> pi ni baba. Gastea gaini pimpa bun, eta kontuz. <tose> Hemen da gosta. Hemen da gosta mai sarasua, etorkizunaren metafora, eh jarri Hazeaiioa hoita bost urtez, Elkalanetik egira Beste laurogei urtean ere Kemena eta desira Kalitatea ez kontatzen, Iraupenaren arira, merezizuen, neugzazuen, txitsa begiai begira. Gauzko domino hauek biakko, jolas izango baitira, jolas izango. Bat eta bi. Bi eta bi. Bi eta bost. Bila bost! Bertso egunean ospatuko dugu elkartearen nagoetagoz garen urte aurrena. Urte baina urtengoa berezie izango da. Iaren nagoetazortzian arra txaldeko seien... Sartu eta... naa, Euskal Herriko bertsozare elkarteak antolatuta alabe dirratiaren nabuntzarekin. Bat bi.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 La usa yo, vañó esta UD, vañó a Saldoverdi Suegu, no la dijo An, eh, Cuadrillarteco Chapelqueta. Cuadrillarteco dicho... Chapelqueta, llega tu da. Aste buru honetan asten eta bertan daude lau liga Horri da lehenengo gauza saktuar duzuena buruan Horregatik lau zailo gongo dira Aste buru honetan Ligatzeko berreza doka lau liga lehi Gota Liga akizango dira gazteiz aianaldeko liga gazteizko liga, lautadarabako erriosako liga eta zuyako liga Eta liga bakoitzean arituko dira irutalde bapatean eta sei edo saspitalde iratzeiz Eherra, explikatik joa Bueno, eta sigue da emateko, eh, aste buruntan orduan, lau seio. Bueno, ba, gazteiz aia heraldeko ligan, eh, aia heraldeko eskantxatuko dute, eta gazteizko gaztetxean burutuko da gazteizko muñoko katuak volumen bi versus eguzkilore taldea, eh, bapatean, eta idatzeizkoan arituko dira gazteizko gaztetxean eta gureengo gazteasen blada. Uu, uu, uu, uu, uu, Ai. Gasteizko ligan aizkorak zorroztu taldeak uh -oh. Deskantzatu du, Baina harituko direnak izango dira Gasteizko kakiturri eari, Eta gasteizko errezala kakiturri elkartean Eta bere batera idatzizkoan Gasteizko aldapasaleak eta bertsoaren saltan. The next one Lautada arabako erriosako uh -oh. liga Otxaiak laularun bata Izango da bazkaria Aurrekoa Aurrekoa otsailak bost igandean izango da. Otsailak 14 bat izango da lauta da Herriozako e, Liga eta arituko direnak izango dira lauta taldeak. Saldu ondoko seledonen le donen seme alabak, aguraingo aurka eta idatzizkoan barrundiako mintzalagunak lagunak versus araiako gaztetxea. eta larun batean bertan, e, Aramaion Mara, mariseka elkartean burituko den zaioa haramaioko mariseka versus urkabustaizko izarra uh. eta idateiz, izarrako nezkek eta gazteizko jagobaren vikingoak venga ba! <tose> Arriba, Arriba, Informazio que jagober baduzue arabako chapelketa punto oerke oerke Eta honetan, estrenatuko da txapelketa eta bertxokon jarrepen berez egingo diogu. Otxale eta martxoa bitartean, audaire uten duen bitartean. martxoaren hogeita laban bukatuko baita final handian naramayon. <totipa> bitartean guk, ba, ba, akizue, aztero, aztero, aztero, kronika egingo dizue gu. Aldeugun bezela sartuko dugu <tipa> dena, ez da erreza izango. Ni honni zumareta mo sa. Ragabishaka, ragabishaka, ragabishaka, ragabishaka. Bukatsuko, eh, bukataka eh, ragabishaka. England, yeah. yeah. England isabi, ya. England isabi. Ragamuse. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Igo bolo mena. After a while, mejo. Mimi jetu Kantaduko duruet, dudarik gabe berk, zerk, izutzen zaitu Beche deskarraitu, hemen ezin amaitu Oh, oh, buru ala zaitu, buru ala zaitu hau iztengi kantatze gau Eto lan du denbora Zerraitozo esatea, dipataukaz arte Ego dira Eta iban gondio de rematea Gauza jarraiz emaduta atankea Eba temadituzuzuri, zerdirudizu Aizu, aizu, aizu Baina jarraizukod, egotza zi musika, taktika, azita Entzendita eta nahi badut jarraitu ez zinugu gukamaitu nahiz eta gorko programak nienzo zaitu Nago piskatonto eta gauz pertsoko bukatu behar da k zpibertso eguru da pixkatatu naloiz egingo duguna rege eguna bukatu dezagun ja ordua da lagun badator la pila, la pila, la pila, la pila, la pila, Horain badator la pila Musu batzer egun. ¡Te hondo, patate, me lleno en el... ¡Ay, chata, carajo, te voy a... ¡Abor, abor, abor, abor! ¡Abor, abor, abor, abor! ¡Abor!